Навіть стримано висловити жаль із приводу свого запізнення. Його настрій все ще був не найкращий, але він явно намагався його поліпшити. І нарешті, через деякий час, почав приязно теревернити про всілякі дрібниці. Вони якраз переглядали малюнки з краєвидами Швейцарії. «Як тільки моя тітонька одужає, я поїду за кордон», – сказав Френк. «Не заспокоюся, доки не побачу на власні очі, Деякі із тут краєвидів Якось ви матимете змогу подивитися мої ескізи Прочитати мої подорожні нариси або поему Я неодмінно щось зроблю для самовираження Можливо, але не ескізи із видами Швейцарії До Швейцарії ви ніколи не поїдете Ваші тітка і дядько ніколи не дозволять вам покинути Англію Їх можна вмовити поїхати разом зі мною Лікарі можуть приписати їм теплий клімат. У мене є певні підстави сподіватися, що ми поїдемо за кордон разом. Сьогодні вранці я відчув сильне переконання, що незабаром я потраплю за кордон. Мене кличуть подорожі. Я вже стомився від неробства. Мені хочеться перемін. Я не жартую, міс Вудхаус, щоб там не уявляв собі ваш проникливий розум. Англія мені набридла. Будь на те моя воля... Я полишив би її завтра ж Вам набридли добробут і розваги? Може, для того, що вам захотілося залишитися, ви придумаєте для себе якісь труднощі? Мені і набридли добробут та розваги? Ви глибоко помиляєтесь Я не вважаю себе ні багатою людиною, ні людиною, котрі весело живеться Матеріально я відчуваю сильну скруту Я зовсім не вважаю себе щасливою людиною Однак ви вже не виглядаєте таким нещасним, як під час приїзду. Підіть, поїжте і попийте ще трохи, і вам стане набагато краще. Іще шматочок холодного м'яса, іще ковток мадери з водою, і ви почуватиметеся майже так само гарно, як і всі ми. Ні, навіть не поворухнуся. Я сидітиму поруч із вами. Ви мої найкращі ліки. Завтра ми їдемо до Боксхіла. Гайда з нами». Це не Швейцарія, але це буде неабищо для молодого чоловіка, що так прагне перемін. Так що залишитесь, аби поїхати з нами. Звичайно ж, ні. Я поїду додому з вечірньою прохолодою. Але ж ви можете повернутися з ранковою прохолодою завтра. Ні, не варто. Якщо я повернуся, то знову злитимуся. Тоді, заради Бога, залишайтесь у річмонді. Але якщо я залишуся у Річмонді, то почуватимусь іще злішим. Думка про те, що всі ви тут, а я сам один, буде для мене нестерпною. З цими труднощами ви мусите розібратися самі. Обирайте вашу власну міру злостивості. Я більше вас не силуватиму». Решта товариства вже поверталась. І незабаром зібралися всі. Дехто, забачивши Френка Черчилля, дуже зрадів – Дехто виглядав дуже стримано. Але всі збендежились і схвилювалися, коли їм пояснили причину втечі міс Ферфакс. Потім вирішили, що всім пора йти і тим самим закрили цю тему. На швидку руч, визначившись із планами на наступний день, товариство розійшлося. Небажання Франка Черчилля залишатися без компанії посилилося настільки, що він урешті-решт Звернувся до Емми з такими словами. «Гаразд, якщо ви бажаєте, щоб я лишився і взяв участь у виласті, то нехай так і буде». Вона всміхнулась і погодилася. І лише терміновий виклик міг змусити його повернутися до Річмонда раніше завтрашнього вечора. Емма Джейн Остін Книга третя, розділ сьомий Для поїздки до Боксхіла день був надзвичайно гарний Усі інші зовнішні обставини, пов'язані з приготуваннями, розміщенням і розпорядком Теж свідчили про те, що вилазка має вдатися на славу Всім орудував містер Вестон, курсуючи між Гартфілдом і будинком Вікарія І всі прибули вчасно Емма і Гарріет приїхали разом. Міс Бейтс та її племінниця – Зелтонами. Чоловіки-верхи. Міс Вестон залишилася з містером Вудхаусом. Вистачало всього. Лишилося тільки приїхати до бокс-хіла і звеселятися. Сім миль пролетіли в чутті радості, а по прибутті ніхто не зміг утриматися від бурхливого висловлення захвату. Але якщо брати день в цілому – то відчувалося, що чогось не вистачає. Була якась смявість, відсутність настрою, брак єдності, і їх не вдалося подолати. Надто часто товариство розпадалося на грубки. Елтони прогулювались одне з одним, містер Найтлі перебрав опіку над міс Бейтс та Джейн, Емма і Гарріет дісталися Френку Черчиллю, а містер Вестон марно намагався всіх гармонійно поєднати. Спочатку здавалося, що такий поділ є випадковим, але за весь день він так і не змінився значним чином. Містер і місіс Елтон не виявили небажання спілкуватись і старалися бути якомога люб'язнішими. Але протягом тих двох годин, що компанія провела на пагорбі, розкольницький настрій інших груп був надто сильним. Щоб його змогли подолати чудові краєвиди, холодні закуски, чи бадьорий настрій містера Вестона? Спочатку Ема відверто нудьгувала. Ніколи раніше не бачила вона Френка Черчилля таким мовчазним і нецікавим. Він не сказав нічого такого, що варто було б слухати. Він дивився і нічого не бачив. Машинально висловлював захоплення, слухав її і не розумів, що вона каже. Оскільки він був таким нудним, то не дивно, що й Гаррєт теж. Обоє вони були просто нестерпними. Коли вони всі повсідалися, то стало веселіше. На думку Емми, набагато веселіше, бо Франк Черчилль став балакутішим і бадьорішим, зробивши її основним об'єктом своєї уваги. Усі можливі знаки уваги призначались їй. Здавалося, що йому тільки й треба було, аби сподобатись їй і позабавляти її. Ема рада з того, що її розважають, задоволена тим, що її улещують, сама була веселою та невимушеною. Надала Френку всіляке дружнє заохочення і дозволила бути галантним, як це вона зробила колись, у початковий і найцікавіший період їхнього знайомства. Але зараз усе це для неї не означало майже нічого. Хоча, на думку більшості спостерігачів, їхня розмова виглядала так, що найповніше її не можна було схарактеризувати ніяким іншим англійським словом, крім слова «флірт». Містер Франк Черчилль і міс Вудхаус відчайдушно фліртували одне з одним. Вони ризикували, що їхню поведінку буде описано саме цією фразою, і що саме ця фраза буде міститися в листі до кленового гаю від однієї дами і в листі до Ірландії від іншої. Не те, щоб Ема була веселою та безтурботною, тому що їй і справді було весело. Ні, скоріш, це сталося тому, що їй було не так весело, як вона сподівалася. Ема сміялася, бо була розчарована. І хоча він їй подобався через свої залицяння, хоча його увага, спричинена дружніми почуттями, симпатією чи грайливістю, видавалася їй абсолютно доречною, все одно вже не могла знову завоювати її серце. Вона так і вважала його не більше, ніж приятелем. «Я вам такий вдячний, – мовив Френк, за те, що ви попрохали мене поїхати сьогодні разом з вами. І якби не ви, то мені в цьому товаристві було б зовсім не цікаво. Я вже був твердо вирішив повернутися. Дійсно, ви були дуже злий. І я не знаю, з якої причини». Хіба що з цієї, що ви запізнилися, і всі найсмачніші полуниці встигли з'їсти ще до вашого приїзду? Я повелася з вами приєзніше, ніж ви заслужили. Але ви виявили смиренність Ви буквально напрошувалися, щоб вам наказали поїхати разом з нами. Не кажіть, що я був злий. Я був утомлений. Мене здолала спека. Але ж сьогодні ще спекотніше». Щось нечутно. Сьогодні я почуваюся прекрасно. Ви почуваєтеся так, тому що перебуваєте під контролем. Вашим контролем я не проти. Може, мені хотілося, щоб ви так сказали, але я мала на увазі самоконтроль. Так чи інакше, але вчора ви вийшли за рамки і втратили контроль над собою. А сьогодні знову в нормі. І оскільки завжди з вами я бути не можу, то було б найкраще сподіватися, що ви перебуватимете під власним контролем, а не під моїм. Це одне й те ж. Я не можу здійснювати самоконтроль, не маючи до цього спонуки. Ви віддаєте мені наказ, незалежно від того, говорите чи ні. І маєте можливість завжди бути зі мною. Ви й так завжди зі мною. Починаючи з третьої години вчорашнього дня. Мій безправний контроль не міг початися раніше. Інакше вони були б у поганому настрої до того, і з третьої години вчорашнього дня. Це ви так думаєте, це ваша дата. На мою ж думку, я вперше побачив вас у лютому. Ваша галантність просто невідпорна. Але, стишивши голос, крім нас ніхто не розмовляє. Тож чи не занадто це говорити різні дурниці заради розваги сімох мовчазних людей? «Я не сказав нічого такого, чого міг би соромитися», – відповів Френк із веселим безрисудством. «Уперше я побачу вас у лютому. Нехай усі на цьому погробі знають. На здоров'я. Нехай слова мої полинуть від Міклема до Доркінга. Уперше я побачу вас у лютому». Потім він перейшов на шепіт. «Наші компаньони страшенно нудні. Що б таке зробити, аби їх розвеселити?» Згадаю, тут згодиться будь-яка дурниця. Вони у мене обов'язково заговорять. Пані і панове, я маю повноваження від міс Вудхаус, котра головує на цьому пікніку, де вона не перебувала, заявити, що вона бажає знати, що ви собі всі думаєте. Хтось засміявся, хтось добродушно відповів. Міс Бейтс, як завжди, виголосила довжелезну промову. Місі Селтон набурмосилася від думки про те, що міс Вудхаус головує. Але виразнішою за інші була відповідь містера Найтлі. «А міс Вудхаус і справді хоче знати, що ми всі зараз думаємо?» «О, ні, не треба!» – вигукнула Ема, сміючись якомога безтурботніше. «Ні, за що на світі! Тільки цього мені не вистачало. Я волію чути все, тільки не те, що ви всі зараз думаєте!» «Однак я не маю на увазі абсолютно всіх. Можливо, є одна чи дві особи», поглянувши при цьому на містера Вестона і Гарріет, про чої думки я не побоялася б дізнатися. «Оце якраз і є те», з пафосом та обуренням вигукнула місіс Елтон, «про що особисто я ніколи б не вважала себе вправі питатися. Може, хіба що тільки в якості патронеси товариства? Особисто я... Ніколи не була в такій компанії. Пікніки, молоді дівчата, заміжні жінки. Її бубоніння призначалося в основному її чоловікові, тож він пробубонів у відповідь. «Істина правда, Серденько, істина правда. Так, так, саме так, це просто не На які дами дійсно надто багато собі дозволяють. Краще повернився це на жарт. Будь вищою за це». «Так не піде». Пошепки звернувся Френк до Емми. Більшість з них сприйняли це як образу. Я застосую більш більшчебний підхід. Пані і панове, місс Вудхаус наказує мені заявити, що вона відмовляється від свого права знати достеменно, що у вас на думці. І вимагає лише від кожного з вас просто чогось дуже цікавого чи розважального. Вас тут семеро, окрім мене. А міс Вудхаус уже з приємністю переконалася, що я є людиною надзвичайно цікавою. Тож вона просто вимагає від кожного з вас або одну надзвичайну дотепну річ в прозі чи віршовану, оригінальну чи запозичену, або дві речі помірно дотепні, або ж три відверті дурниці, і бере на себе зобов'язання весело над усіма ними посміятися. Ой, прекрасно. Вигукнула міс Бейтс. «В такому разі мене не слід турбуватися!» «Ага, значить, три відверті дурниці!» «Що ж, це мені до снаги!» «Варто мені лише відкрити рота і три відверті дурниці тут, як тут, а геш!» Вона радісно озирнулася довкола, сподіваючись на підтримку всіх присутніх. «Ніхто ж не сумнівається, що мені це під силу!» Емма не втрималася. «Однак, пані, тут може виникнути одне ускладнення!» «Вибачте, але ви обмежуєтеся щодо кількості. Тільки три відверті дурниці за один раз?» Міс Бейтс, збита з пантелику удаваною церемонністю емених манер, не відразу второпала, про що йдеться. Але коли це до неї нарешті дійшло, то вона не розгнівалася, хоча й злегка почервоніла. А значить, все-таки образилася. «Ага, ясно!» Тепер я розумію, що у неї на думці, звертаючись до містера Найтлі, спробую притримати свого язика. Мабуть, я стала дуже набридливою, бо інакше вона не сказала б такого давній приятельці. «Ваш план мені подобається», – вигукнув містер Вестон. «Я згоден, згоден. Допоможу чим можу? Я загадаю загадку. Чи матиме загадка якусь цінність?» Боюсь, Добродію, що низьку, дуже низьку, відповів його син. Але ми будемо поблажливими, особливо по відношенню до тих, хто починатиме. Ні, зачекайте, мовила Емма. Ніяку не низьку. Придумана містером Вестоном загадка звільнить від зобов'язання його самого і його найближчого сусіда. Ну, Добродію, починайте, будь ласка. Я сумніваюся в тому, що вона дуже дотепна, сказав містер Вестон. Ця загадка надто прозаїчна, але ж слухайте. Які є дві літери абетки, що виражають довершеність? Дві літери? Довершеність? Ні, не знаю. Ага, ви ніколи не вгадаєте це точно. Тож я скажу сам «М» і «А». «Емма». Зрозуміло? Було і зрозуміло, і приємно, якою б неоригінальною ця загадка не була. Еммі вона видалася дуже смішною та цікавою. І Френку з Гаррія теж. Здавалося, однак, що нарешту товариства вона не справила майже ніякого враження. Дехто, нічого не второпавши, кліпав очима. А містер Найтлі мовив. Значить, он якої дотепності потребувала Емма. Що ж, містер Вестон так чудово впорався із цим завданням, що іншим тут уже й робити нічого. Не треба було так швидко досягати довершеності, їй-богу. А я? Я змушена заявити, що мене слід увільнити, сказала місіс Елтон. Я справді не можу. Мені такі речі зовсім не подобаються. Колись мені прислали акровірш, придуманий на моє ім'я. І він мені не сподобався абсолютно. Я навіть знаю, хто мені його надіслав. Один у країна серйозний жевжик. «Ви здогадуєтеся, кого я маю на увазі?» Кинувши головою своєму чоловікові. Такого роду розваги годяться на різдво, коли всі збираються біля каміна. Але, на мою думку, вони недоречні під час літньої вилазки. Тож нехай міс Вудхаус мене вибачить, але я не з тих, хто сипле жартами на догоду чиїмось вередливим примхам. Та я й не претендую на те, що я дотепниця. Я по-своєму житті радісна, але дайте мені самі вирішувати, коли мені говорити, а коли притримати язика. Будь ласка, увільніть нас, містера Черчилль. Увільніть містера Е, Найтлі, Джейн і мене. Нічого дотепного сказати ми не маємо, жоден з нас. Так, так, увільніть мене, будь ласка, додав їй чоловік із напускною скромністю. Особисто я не маю нічого дотепного сказати Ні для міс Вудхаус, ні для якоїсь іншої молодої дами Я старий одружний чоловік, що з мене взяти? Може, пройдемося, Августо? Залюбки, мені набридло, приїхавши на вилазку Сидіти на одному місці так довго Ходімо, Джейн, візьмімо на під другу руку Однак Джейн відмовилась, і подружжя пішло собі геть Яка щаслива пара, сказав Френк коли Елтони відійшли надто далеко, щоб почути. Вони так підходять одне одному. Їм поталанило неймовірно. Побратись, як це зробили вони, на підставі знайомства, що відбулося в громадському місці. Здається, вони тільки зустрічалися щокілька тижнів у баті. Просто неймовірна удача. Бо щодо реального уявлення про людину, то його ніколи не зможеться дати ні бат, ні якесь інше громадське місце. Це не буде справжнє знання Правдиве враження можна отримати тільки тоді, коли спостерігаєш за жінкою в її власній домівці, серед своїх, у звичній для неї невимушеній обстановці Якщо цього немає, то все це гадання навмання І, як правило, це гадання закінчується сумно Скільки чоловіків отак поклалося на короткочасне знайомство, а потім гірко каялися все своє життя? Тут заговорила міс Ферфакс, яка досі рідко розмовляла. І ту тільки зі своїми союзниками. «Таке, безперечно, може трапитися!» Вона замовкла і закашлялася. Френк Черчилль обернувся до неї, готовий слухати далі. «Ви щось сказали?» – нагадав він серйозним тоном. Вона прокашлялася і заговорила знову. «Я лише хотіла зазначити...» що хоча в такі несприятливі обставини дійсно інколи потрапляють як чоловіки, так і жінки, я все одно не вірю, що таке буває дуже часто. Нерозумна і всепоглинаюча пристрасть дійсно може спалахнути, але ж, як правило, потім завжди буває достатньо часу, щоб від неї одужати. Зрозуміти мене правильно. Тільки люди слабкі і нерішучі, чиє щастя завжди залежить від милості випадку здатні стати жертвою невдалого знайомства, котре мучитиме і пригноблюватиме їх усе життя. Френк Черчилл нічого не сказав у відповідь. Він просто поглянув на Джейн і смирено поклонився. А потім бадьорем тоном мовив. «А я так мало довіряю власним судженням, що коли збиратимусь удружитися, то попрохаю когось вибрати мені дружину. Ви мені допоможете?» – звертаючись до Емми. «Я певен, що ваш вибір мені сподобається. Ви ж якось уже одного разу допомогли створенню сім'ї?» Посміхнувшись своєму батькові. «Тож і для мене знайдіть когось. Я не надто поспішаю. Зробіть її своєю приятелькою, займіться її вихованням. І створіть з нею свою подобу. Будь ласка, я не заперечую. Прекрасно, я беру на себе це доручення. Ви отримаєте чарівну дружину». Вона мусить бути надзвичайно життєрадісною і мати карі очі. Це головне. інше мене мало цікавить. Я поїду на кілька років за кордон, а коли повернуся, то приїду до вас по свою дружину. Не забудьте. Він міг не боятися, що Ема забуде. Це доручення знайшло, що найсприятливіший відгук у її душі. А що, коли Гарріет стане тією жінкою, яку він змалював? За винятком карих очей, через два роки вона цілком здатна стати такою, як йому потрібно. Можливо, саме про Гаррієн і подумав Френк у той момент. Хто знає. Можливо, її він і мав на увазі, коли загадав про виховання. «Ну що, пані?» – звернулася Джейн до своєї тітки. «Може, приєднаємося до місіс Елтон?» «Якщо хочеш, то давай, серденько, залюбки». Я вже готова. Я ще раніше хотіла з нею піти, але і зараз не запізно. Ми й незабаром нас дожанемо. Он вона. Та ні, то хтось інший. Це одна з дам того ірландського товариства, що приїхало найманим екіпажем. Вона зовсім на неї не схожа. Оце так. Вони пішли, а через мить за ними пішов і містер Найтлі. Залишилися тільки містер Вестон, його син, Емма і Гарріет. Молодику ще додалося жвавості, яка стала майже неприємною. Навіть Емма і та втомилася від його веселості та лестощів. Вона воліла спокійно погуляти з кимось іншим, чи просто посидіти на самоті, щоб ніхто не заважав їй споглядати чудовий краєвид, котрий відкривався з пагорба. Поява слух, що прийшли нагадати про подані карети, порадувала око. Навіть гамір, що супроводжував підготування до від'їзду – і настійне бажання місіс Елтон, щоб карету подали спочатку їй, видалися менш дратівливими перед перспективою спокійної поїздки додому, котрій судилося покласти край вельми сумнівним розвагам цього дня. Іама сподівалася, що ніякою підступністю її більше ніколи не зможуть заманити в компанію, де так багато непідходящих одне одному людей. Чекаючи на карету, вона не щулась, як біля неї опинився містер Найтлі. Він озернувся довкола, наче бажаючи пересвідчитися, що поруч нікого немає, а потім сказав. «Еммо, я мушу ще раз поговорити з вами так, як мені вже колись доводилося говорити. Можливо, це привілей, скоріш приголошений мною, ніж дозволений вами. А все ж таки я вимушений ним скористатися». «Я не можу без протесту дивитися на ваші хибні вчинки. Як ви можете бути такою жорстокосердою до міс Бейтс? Як ви взагалі могли дозволити собі таке нахабство, кепкувати над жінкою її віку, вдачі і становища? Я не думав, що ви не таке здатні, Еммо!» Ема пригадала, про що йдеться, почервоніла, пожалкувала, але спробувала відбутися жартом». «Ну, послухайте, я як же я могла втриматися і не сказати? Ніхто б не втримався на моєму місці. І нічого тут страшного немає. Мені навіть здалося, що вона не зрозуміла мене». «Запевняю вас, що зрозуміла. Вона прекрасно збагнула, про що йшлося. І відтоді тільки про те й говорила. Чули б ви, як саме вона говорила? З якою добротою і великодушністю?» Чули б ви, як вона віддавала належне вашій поблажливості, виявляла вдячність вам і вашому батькові за ту пошану і увагу, яку ви їй весь час виявляли. І це при тому, що спілкування з нею, як виявилося, викликає нудьгу і дратівливість. «О, Господи!» – скрикнула Емма. «Я знаю, що немає на світі створіння кращого за неї, але ви мусите визнати» що добре і сміховинне переплелося в ній найнесприятливішим чином. «Дійсно, в ній переплелися ці риси. Згоден», – відповів містер Натлі. «Була б вона багатою, я не звертав би особливої уваги на ті випадки, коли гідне осуду тимчасово бере гору над добром. Була б вона жінкою з чималим статком, я дав би можливість виявитися кожній безневинні абсурдності, і не сварився б із вами через надмірні вільності в поводженні. Була б вона рівною вам за становищем? Але ж ні. Ви тільки збагнітямо, яка величезна між вами різниця. Вона, жінка, бідна. Вона втратила той добробут, серед якого народилась. А коли доживе до старості, то, можливо, впаде у ще більші злидні. Її становище мусить викликати у вас незмінне співчуття. Ви вчинили дуже негарно. Ви, кого вона знала ще малою дитиною, за чим зростанням вона спостерігала ще з того часу, коли її зауваження були для вас честю, ви дійшли тепер до того, що бездумно, у засліпленні від власної пихи, насміялися над нею, принизили її, та ще й перед племінницею, а також перед іншими людьми, багато з яких, можливо, а дехто так обов'язково, візьмуть за зразок якраз ваше ставлення до неї. Цей інцидент неприємний для мене, а для вас так тим паче. Еммо, але ж я мушу, я буду, я обов'язково буду говорити вам правду, доки матиму таку можливість. Я вдовольнятимуся тим, що, даючи вам поради, які заслуговують на довіру, виявлятиму вам тим самим свої дружні почуття з вірою в те, що колись ви віддасте мені належне більшою мірою, ніж ви здатні це зробити зараз. Розмовляючи, вони наближалися до карети. Її вже подали. Не встигла Ема заговорити знову, як він подав їй руку і допоміг сісти. Містер Натлі неправильно зрозумів почуття, що змушувало її постійно дивитися вбік і мовчати. Воно складалося зі злості на саму себе приниження і глибокого збентеження. Ема мовчала, тому що не могла говорити. Сівши в карету, вона відкинулася на спинку. На якусь мить емоції переповнили її. Потім вона почала докояти собі за те, що не попрощалася, не виявила вдячності, поїхала в поганому настрої. Бажаючи якось виправити ситуацію, вона виглянула з карети, щоб помахати рукою чи щось сказати, але було вже запізно. Він одвернувся, а коні вже рушили. Ема продовжувала оглядатися, але не даремно. Ось вони вже проїхали половину схилу, бо рухалися вниз. І тому швидше, ніж зазвичай. І все лишилося позаду. Вона була роздосадована так сильно, що це майже неможливо було приховати. Ще ніколи в житті їй не доводилося почуватися такою збудженою, приниженою і засмученою. Ема зазнала величезного потрясіння. заперечувати правдивість змальованої ним ситуації було справою марною. Вона відчувала це своїм серцем. Як могла вона так поварварськи жорстоко вчинити із міс Бейтс? Як могла вона виставити себе у такому непривабливому світлі перед усіма, ким вона дорожила? І як могла вона допустити, що не сказала йому на прощання жодного слова вдячності, згоди чи просто доброго слова? Час йшов, та вона ніяк не могла заспокоїтися. Чим більше вона згадувала, тим гострішими ставали почуття. Ще ніколи не була вона такою пригніченою. На щастя, розмовляти не було ніякої необхідності. З нею їхала тільки Гаррєт. А вона щось теж була не в дусі. Якась наче виморена і вперто мовчала. Майже всю дорогу додому Ема відчувала, як по щуках у неї котяться сльози. Та вона навіть не намагалася їх спинити. Хоча плакати їй доводилося вкрай рідко. Емма Джейн Остін Книга 3, розділ 8. Нещастя, яким обернулася поїздка до Боксхіла, увесь вечір не йшло веме з голови. Вона не могла знати, як цю подію сприйняли інші учасники виласки. Може, всі вони, живучи в різних домівках і по-різному дивлячись на речі, згадували пікнік з приємністю. Але Емі здавалося, що ніколи в її житті не було ранку більш невдалого, ніж цей. Більш позбавленого з самого початку всякого раціонального задоволення і більш вартого жахливих спогадів у майбутньому. У порівнянні з цим ранком цілий вечір, проведений із батьком за грою в трик-трак, видавався блаженством. Оце і була справжня насолода, бо тут вона присвячувала його комфорту найприємніші години доби. А раз так, то її поведінка загалом не заслуговувала на сувору догану, хоча та міра ніжної прихильності і довіри, яку виявляв її батько, була явно незаслуженою. Ема вважала, що безсердечною дочкою не була. Вона вважала також, що ніхто не міг би її закинути, як ви можете бути такою жорстокою зі своїм батьком. Я мушу, я обов'язково говоритиму вам правду, доки буду в змозі це робити. Міс Бейтс більше ніколи не зазнає приниження. Ніколи. Якщо всіляка увага в майбутньому допоможе забути минуле, то вона може розраховувати на прощення. Як підказувало їй сумління, вона часто бувала неуважною, Неуважною, мабуть, більше в думках, ніж на ділі. А ще вона була зневажливою, невічливою. Але цього більше не трапиться. У пориві істинного розкаяння вона вирішила зайти до міс Бейтс наступного ж ранку. І це мало стати з її боку початком нормальних, рівноправних і добрих стосунків. Настав ранок, але Ема залишалася так само рішуче налаштованою, Тож вона вийшла раненько, щоб ніщо не змогло їй завадити. Вона подумала, що по дорозі, можливо, натрапить на містера Найтлі, чи, може, він зайде під час її відвідин. Ема не заперечувала проти нього. їй нічого буде соромитися свого справедливого і щирого каяття. Йдучи до міс Бейтс, вона поглядала на Донвел, але містера Найтлі так і не побачила. Усі господині вдома. Ніколи раніше не раділа вона цим словам, ніколи раніше не входила вона у двері і не піднімалася сходами з бажанням принести з собою гарний настрій. Навпаки, раніше це було відчуття виконуваного обов'язку, а гарний настрій в неї міг з'явитися хіба що від подальшого кепкування. Коли вона вже підходила, то почула гамір. У кімнаті забігали і заговорили. Почувся голос міс Бейтс. Щось треба було зробити дуже швидко. Служниця мала переляканий і ніяковий вигляд. Попрохала її трохи зачекати, а потім впустила. Але не надто рано. Ема побачила, як тітка та племінниця хутенько вискочили до сусідньої кімнати. Вона також встигла помітити, що Джейн виглядала дуже хворою. Вони ще не встигли зникнути за дверима, і Ема почула, як міс Бейтс сказала. «Добре, серденько, я все-таки скажу, що ти злягла, і що, як на мене, то ти дуже хвора». Схоже було, що відолешна старенька місіс Бейтс, як завжди, вічлива і сровм'язлива, не дуже добре розуміла, що відбувається. Боюсь що Джей не здужає», – мовила вона. «Але хто зна? Мені сказали, що вона здорова». «Міс Вихаус, я гадаю, що незабаром тут з'явиться моя дочка. Сподіваюсь, що ви знайдете собі стілець». «Шкода, що вийшла Хетті. Самі мені уже не сила. Ви присіли, пані, вам зручно. Я певна, що вона незабаром з'явиться». Емій самі хотілося, щоб та прийшла. На якусь мить вона злякалася, що місбець просто ховається від неї. Але навдовзі місбець таки з'явилася. Вічлива і весела. Але Еммі не сумління сказала їй, що колишньої бадьорої говірливості вже не було». І манера, і вигляд були стриманішими. Вона сподівалася, що співчутливе запитання про міс Ферфакс зможе покласти початок повернення колишніх стосунків. Результат не змусив себе довго чекати. «Ой, міс Вудхаус, ви такі ласкаві. Сподіваюся, що ви вже чули і прийшли порадіти разом із нами. Однак для мене це не така вже радість», – змахуючи сльозу. «Для нас розлука з нею буде просто мокою, бо вона ж була з нами так довго». А зараз у неї дуже болить голова. Весь ранок вона писала листи. Довжелезні листи. Треба ж було написати полковнику Кемпбеллу і місіс Діксон. Серденько, сказала я, ти ж просто осліпнеш. Бо вона весь час плакала. Нічого дивного, нічого дивного. На неї чекає велика переміна. І хоча їй поталанило надзвичайно, гадаю, що таке добре місце далеко не завжди випадає молодій жінці на самому початку її самостійного життя. «Не думайте, міс Вудхаус, що ми невдячні за таку неймовірну вдачу», – знову змахнувши сльозу. «Але нам її так шкода сердешно». «Знали ви, як у неї боліла голова. А коли в когось щось сильно болить, то ви ж знаєте, що неможливо відчувати радість повною мірою. Настрій в неї поганий далі нікуди. Як поглянеш на неї, то ніколи не подумаєш, що вона надзвичайно щаслива, що їй випало таке гарне місце». Вибачте, що Джей не вийшла до вас, вона просто не в змозі, пішла до себе в кімнату, а я хотіла, щоб вона полежала Моя Люба, – сказала я, – я скажу, що ти злягла Але насправді це не так, вона зараз ходить по кімнаті Тепер, коли вже написала свої листи, вона каже, що незабаром почуватиметься добре. Джейн дуже жалкуватиме, що не побачилася з вами, міс Вудхаус, але я від милість, пробачте її ми змусили вас чекати біля дверей, так і сором, але вийшло невелике сум'яття. Бо так сталося, що ми не почули, як ви постукали. І коли ви вже йшли сходами, ми ще не знали, що до нас хтось іде. Це всього лише місіс Коул, сказала я. Даю слово, бо ніхто інший не приходить до нас так рано. Що ж, відповіла Джейн, чому бути того не минути, тож нехай це буде зараз. Але потім війшла Петі і сказала, що це ви. «Ой!» – сказала я. «Та це ж міс Вудхаус! Ти, напевне, захочеш з нею побачитися?» «Я ні з ким бачитися не хочу», – відповіла вона. Потім піднялася і вийшла. Ось чому змусила вас чекати. «Нам за це так соромно!» «Раз ти хочеш піти, серденько, то йди», – мовила я. «А я скажу, що ти злягла!» Ема відчула щиру зацікавленість. Уже давно її серце добрішало до Джейн. І оця картина і її теперішніх страждань – допомогла їй остаточно позбутися всіх колишніх негарних підозр, залишивши в її душі нічого, окрім співчуття. А згадка про те не дуже справедливе і не дуже шляхетне ставлення до неї в минулому змусила Ему визнати, що Джейн скоріше воліла б зустрітися з місіс Коул чи якоюсь іншою доброю приятелькою, аніж бути змушеною терпіти її товариство. Вона говорила те, що відчувала, зі справжньою турботою і співчуттям. Щиро бажаючи, щоб ті обставини, про які вона дізналася від міс Бейтс, дійсно склалися так, як слід. Максимально вигідно і зручно для міс Ферфакс. Для всіх них це буде суворе випробування. Наскільки відомо, раніше все відкладалося до приїзду полковника Кембела. Так, любязно з вашого боку, відповіла міс Бейтс. Ви взагалі завжди любязні. Чути оте завжди, Емі було просто несила. І щоб не перетворитися на жертву нескінченних виявів удячності, ема поставила конкретне запитання. А куди, дозвольте, спитатися, збирається Джейн. Додакує собі місіс Смолріч. Вона чарівна жінка, особа надзвичайно достойна. Щоб доглядати за трьома її дівчатками. Про чудові діти. Неможливо й уявити собі якесь інше місце, де було б так багато всіляких вигод. Може, хіба що у місіс Сакрінг чи у місіс Брег. Але місіс Смолріч приятелює з обома і мешкає неподалік лише за чотири милі від кленового гаю. Джень житиме лише за чотири милі від кленового гаю. Сподіваюсь, що місіс Елтон була саме тією особою, якій міс Ферфакс завдячує? Так, це була наша благодійниця місіс Елтон, наш невтомний істинний друг. Вона й чути не хотіла про відмову. Вона не дала Джейн сказати ні, бо коли Джейн уперше почула про це, а це було позавчора, саме в той ранок, коли ми були у Донвелі, так от, коли Джейн уперше про це почула, то була рішуче проти такої пропозиції саме з тієї причини, що ви зазначили. Так, як і ви казали, вона вирішила нічим себе не пов'язувати до повернення полковника Кембела і не погоджуватися наразі, ні на яку домовленість. Вона невпинно повторювала про це місіс Елтон. Я й гадки не мала, що вона передумає. Але славна місіс Елтон, яка завжди судить правильно, виявилася далекогляднішою. Не кожна зможе так делікатно наполягати на своєму, як це зробила вона. Відмовившись прийняти негативну відповідь Джейн. Але вона вчора так і сказала, що не напише ніякої відмови, як цього хотіла Джейн. Сказала, що зачекає. І ось маєш. Учора ввечері вирішили, що Джейн поїде. Це стало для мене такою несподіванкою, я й гадки не мала. Джейн відвела місіс Елтон у бік і відразу ж заявила їй, що поміркувавши над перевагами тієї пропозиції, котра надійшла від міс Саклінг, вона вирішила її прийняти. Я й півслова не встигла про це почути, як уже все було вирішено. «Ви провели вечір з місіс Елтон?» «Так, усі ми. Місіс Елтон попросила, щоб ми прийшли». Так вирішили на пагорбі, коли прогулювалася з містером Найтлі. «Ви всі мусите провести вечір з нами», – сказала вона. «Я просто наполягаю, щоб ви всі прийшли». А містер Найтлі теж там був? Ні, містера Найтлі там не було. Він відмовився відразу ж. І хоча мені здавалося, що він не відмовиться, бо місіс Елтон заявила, що не відпустить його, він усе ж таки не прийняв запрошення». Але моя матінка, і я, всі ми там були і провели дуже приємний вечір. Знаєте, міс Вудхаус, вони такі милі друзі, завжди неодмінно люб'язні. Хоча після вилазки всі виглядали дещо змораними. Ви ж знаєте, навіть задоволення інколи втомлює. А я помітила, що їм цей пікнік не дуже сподобався. Але, як на мене, то це була дуже приємна поїздка. І я дуже вдячна тим моїм добрим друзям, що мали ласку взяти до неї і мене. Хоча ви можете цього й не знати, але, мабуть, міс Ферфакс міркувала над пропозицією цілий день. Схоже, що так. Коли й настане час їхати, це, напевне, дуже неприємно і для неї, і для всіх її друзів, але сподіваюсь, що робота надасть їй усе необхідне, щоб полегшити страждання. Я маю на увазі характер і манери цієї родини. Спасибі, шановна міс Вудхаус. Так, дійсно, там є все на світі, щоб вона почувалася щасливою. За винятком саклінгів та брегів, більше ніхто з усіх знайомих місіс Елтон не може запропонувати такої необтяжливої та витонченої виховательської роботи. Місіс Смолрідж. Я просто в захваті від цієї жінки. Стиль її життя майже такий самий, як і у кленовому гаю. А що стосується дітей, то, звичайно ж, за винятком саклінгів та брегів, Більше ніде немає таких гарненьких та вихованих дітей До Джейн ставитимуться з надзвичайною повагою і добротою Це буде суцільне задоволення Просто казкове життя А платня? У мене навіть язик не повертається сказати вам про її платню, міс Вудхаус Навіть ви, звикши до чималеньких грошей, навряд чи повірите, що такі молоді дівчини, як Джейн, платитимуть так багато Ой, не кажіть, пані, вигукнула Емма Якщо інші діти є такими ж, якою я пам'ятаю себе, то недостатньою видасться навіть сума в п'ятеро більше за ту, яка, наскільки мені відомо, платиться за таку роботу. Ваші уявлення такі шляхетні. А коли міс Ферфакс має полишити вас? Та скоро, дуже скоро. І це найгірше з усього. Через два тижні. Місіс Смолорич не може чекати. Моя бідна матінка не знає, як усе це пережити. Тож я намагаюся якось відвертати її увагу і весь час кажу Ну, годі пані, давайте про це більше не думати. Її від'їзд стане великою втратою для друзів. А полковники місіс Кемпбелл не образиться, коли дізнаються, що вона приступила до роботи, не дочекавшись їхнього повернення. Так, Джейн не сумнівається, що образяться, але це таке місце, від якого вона просто не має права відмовлятися. Спочатку мене так вразила їй відмова, а тут на тобі. Місіс Елтон уже поздоровляє мене. Це було перед чаюванням. Заждіть, це не могло бути перед чаюванням, тому що ми саме збиралися сісти за карти. І все ж таки це було ще до чаю, тому що я пам'ятаю, як подумала, ой, ні, тепер точно згадала. Ось, дещо трапилося до чаювання. Але не це. Перед чаюванням містера Елтона покликали з кімнати, бо з ним хотів перемовитися син старого Джона Ебді. «Бідний старий Джон, я так поважаю його. Двадцять сім років пропрацював він діловодом у мого бідолашного батька. А тепер він зовсім старий і прикутий до ліжка. Страждає від ревматизму, бідолаха. Треба мені, до речі, сьогодні його провідати. І Джейн, мабуть, піде теж, якщо взагалі захоче виходити». «А син бідолахи Джона приходив до містера Елтона, щоб поговорити з ним про допомогу від парафії». «У нього самого справи йдуть добре. Він, знаєте, поважна людина в крауні. Старший конюх чи що, але на утримання свого батька коштів у нього не вистачає». Тож, коли містер Елтон повернувся, то розповів про те, що іще сказав йому Джон Конюх. Як виявилося, до Рендл посилали, що відвести містера Френка Черчилля до Річмонда. Ось що трапилося прачаюванням. А Джен розмовляла з місіс Елтон уже після чаю. Міс Бейтс не дала Емі часу, щоб та могла сказати, наскільки новою була для неї ця обставина. Але це не мало особливого значення, бо Міс Бейтс, вважаючи за неможливе залишати Ему в невіданні про подробиці від'їзду містера Френка Черчилля, тут же заходилася про них розповідати. Те, про що містер Елтон дізнався у конюха, було сукупністю знань самого конюха та інформації, повідомленої слугами з Рендолза. Зводилося все до того, що незабаром після повернення товариства із Боксхіла прибув посильний з Річмонда. Його прибуття, власне кажучи, не було несподіванкою. Містер Черчилль надіслав своєму племінникові кілька рядків, що містили відомості про загалом нормальний стан здоров'я місіс Черчилль і одне лише прохання – не надто затримуватись і приїхати не пізніше, ніж рано вранці наступного дня. Але містер Френк Черчер вирішив їхати додому відразу ж невідкладно. А оскільки схоже було, що його кобила застудилася, то до крауна за Фаетоном негайно послали Тома. Старший конюх вийшов і побачив, як Фаетон проїхав мимо. Кучер пустив коня швидкою ходою і правив дуже впевнено. В усьому цьому не було нічого незвичайного чи цікавого, і воно привернуло Емену увагу тільки тому. Що поєдналося з тим, що певний час займало її думки, її вразив контраст між становищем у світі місіс Черчилль і тим становищем, яке займала в ньому Джейн Ферфакс одна була всім, інша нічим. Тож Емма сиділа, розмірковуючи над мінливістю жіночої долі, не усвідомлюючи, на чому був зосереджений її погляд, аж поки її не вивели із заціпеніння слова міс Бейтс. Ага. «Я бачу, про що ви думаєте. Про фортепіано і про те, що з ним трапиться». Мідулаш Наджагін тільки що про нього говорила. «Тобі доведеться їхати», – сказала вона. «Ми мусимо розстатися, ти і я. Тобі тут робити буде нічого». «Однак нехай воно залишиться», – продовжила вона. «Нехай воно постоїть у вас, доки не повернеться полковник Кембл. Я поговорю з ним про фортепіано. Він допоможе мені. Він допоможе мені подолати всі мої труднощі». Мені здається, що вона й до сьогодні не знає, чий подарунок це був – полковника чи його дочки. Мимоволі Ема задумалася про фортепіано, згадка про всі колишні фантастичні та образливі здогадки була дуже неприємною. Тож незабаром їй почало здаватися, що її візит надто затягнувся. Тому висловивши всі добрі побажання, які тільки вона могла придумати і які йшли від щирого серця, вона попрощалась і пішла. Емма, Джейн Остін. Книга третя, розділ 9 Поки Емма йшла додому, її сумних роздумів ніхто не перервав. Але зайшовши до передпокою, вона виявила у себе тих, кому так і судилося ці роздуми перервати. За час її відсутності прийшли містер Нетлі та Гайєт і сиділи тепер з її батьком. Заобачивши Емму, містер Нетлі негайно підвівся і голосом явно серйознішим, ніж зазвичай, сказав. «Я вирішив не їхати, доки не побачуся з вами. Та часу в мене мало, змушений вирушати зараз же. Збираюся до Лондона, щоб провести кілька днів із Джоном та Ізабелою. Чи не маєте ви щось переказати чи передати?» Окрім теплих вітань, про які всі чомусь неодмінно забувають. Абсолютно нічого. Але чи не надто поспішно ви від'їжджаєте? Так, дійсно, але останнім часом я інколи про це думав. Емана сумнівалася в тому, що містер Нетлі її не простив він був не схожий на самого себе. Однак їй подумалося, що з часом він зрозуміє, що їм слід помиритися. Поки він стояв, ніби збираючись йти, але не йдучи, їй почав розпитувати батько. Ну що, серденько, і як ти туди дійшла, благополучно? А як там моя достойна давня прителька та її дочка? Мабуть, вони були дуже вдячні тобі за те, що ти прийшла. Містер ти, я вже казав вам, що Люба Ема заходила до місіс та міс Бейтс. Вона з ними завжди така шаноблива. Ема трохи почервоніла, зачувши цю несправедливу похвалу. Посміхнувшись і промовисто похитавши головою, вона поглянула на містера Найтлі. Їй здалося, що на його обличчі на мить з'явився вираз, що говорив на її користь, наче він прочитав у її очах усю правду, миттєво виявив усе те добре, що було в її почуттях, і належним чином оцінив. І він подивився на неї з непрохованою повагою. Вона була схвильована і втішена. А ще через мить стала ще більш схвильованою і втішеною, Через зовсім, здавалося б, незначний вияв дружніх почуттів з його боку. Він узяв її за руку. Важко було сказати, чи сама вона зробила перший порух, чи ні. Може й так, може вона підштовхнула його до цього. Але він узяв її руку, стиснув і вже майже підніс до своїх губ. Але тут же через якусь примху раптом відпустив її. Чому він стримався? Чому передумав, коли вже все було майже зроблено? Ема не могла збагнути. Він учинив би краще, якби не зупинився, подумала вона. Однак його намір був недвозначний. І через що б це не сталося, чи то через суттєвий брак галантності у його манерах, чи то через якусь іншу причину, все одно, на думку Еми, це вчинок кличив йому, як ніякий інший. Це було притаманне його натурі. Такий простій, але водночас такий шляхетній. І з великим задоволенням вона ще раз згадала про цю спробу. Вона явно була ознакою щирих дружніх почуттів. Він полишив їх одразу ж. Одна мить і пішов. Він завжди діяв на підставі швидких і чітких рішень. Ніколи не вагався і не барився. А цього разу зник з ще несподіванішою, ніж завжди, раптовістю. нітрохи трохи жалкувала, що сходила до місбейц. Лише картала себе, що не пішла від неї хвилина десять раніше. Було б чудово обговорити з містером Найтлі майбутню роботу Джейн Ферфакс. Не жалкувала вона й за тим, що він їде до Брансвік-скверу. Бо знала, з якою радістю чекають там на його візит. Але краще б ці відвідини відбулися в більш слушний час. Краще б вона знала про них заздалегідь, так було б приємніше. Однак розсталися вони добрими друзями. Вона не могла обманутися стосовно виразу його обличчя, стосовно його незавершеного виявою галантності. Усе це робилося для того, аби завірити в тому, що він знову має про неї гарну думку. Виявилося, він пробув у їхньому будинку півгодини. Як шкода, що вона не повернулася раніше. Сподіваючись відвернути думки свого батька від неприємних роздумів, викликаних поїздкою містера Найтлі до Лондона, поїздкою такою раптовою, та ще й верхи на коні, що, як вона знала, буде дуже незручно, Ема поділилася з ним новиною про Джейн Ферфакс її розрахунок на справлене враження цілком виправдався. Це повідомлення принесло потрібну переміну, зацікавивши батька, але не стурбувавши його. Він уже давно звик до думки про те, що Джейн Ферфакс доведеться працювати гувернанткою, і міг розмовляти про це абсолютно спокійно і навіть весело але все одно несподіваний від'їзд містера Нетлі до Лондона став для нього несподіваним потрясінням. Серденько, я дійсно дуже радий чути, що вона влаштувалася так гарно. Місіс Елтон така добра і приязна, тож я сподіваюся, що і її знайомі виявляться такими ж, як і вона. Я сподіваюся також, що в тому місці сухий клімат і що про її здоров'я належним чином турбуватимуться. Це мусить бути предметом першочергової уваги, як це у нас завжди було із бідолашною міс Тейлор. Знаєш, Люба моя, для цієї жінки вона, мабуть, стане тим самим, чим для нас була міс Тейлор. А ще я сподіваюся, що в одному відношенні їй буде навіть краще. Їй не доведеться покидати домівку своєї господині після довгого там перебування. Наступний день приніс новину з Річмонда, яка змусила забути про все інше. До Рендолза надійшла термінова пошта з повідомленням про смерть місіс Черчилль. І хоча її племінник поспішав зовсім не з огляду на її здоров'я, однак після його повернення вона прожила всього півтори доби. Несподіваний напад хвороби, зовсім відмінною від тієї, що визначала її загальний незадовільний стан, забрав місіс Черчилль на той світ після короткої боротьби за її життя. Великої і страшної місіс Черчилль не стало. Її смерть сприйняли так, як зазвичай сприймають смерть людини. Усі виявили належну міру засмученості й печалі, співчуття померлій та її ще живим друзям, а трохи згодом і належну міру цікавості щодо того, де покійницю поховають. Як каже Голдсміт, коли красива жінка опускається до гнебного вчинку, то їй тільки залишається, щоб вмерти. Те ж саме можна порекомендувати – як не менш ефективний засіб поновлення доброї репутації в тому випадку, коли жінка стає нестерпною. Щонайменше 25 років усі оточуючі терпіти місість Черчилль не могли. Тепер же вони згадували про неї зі співчутливою поблажливістю. В одному аспекті вона отримала повне виправдання. Ніхто ніколи не вірив у те, що вона серйозно хвора. Смерть зняла з неї всі несправедливі, егоїстичні і абсолютно надумані звинувачення. Бідула на місіс Черчилль, виявляється, вона так страждала, набагато сильніша, ніж усім здавалося. Тож безперервний біль і зробив її характер нестерпним. Це була печальна подія, величезне потрясіння, попри всі її негативні риси. Як же ж тепер містер Черчилль буде без неї? Для нього її смерть стане непоправною і жахливою втратою. Навіть містер Вестон похитав головою і серйозно заявив. «Ой, бідулашна жінка, хто б міг подумати, що таке трапиться?» А потім вирішив, що його траурне вбрання має бути якомога елегантнішим. Дружина його, сидячи і щось підшиваючи, зітхала і висловлювала незмінне і щире співчуття. Про що вони обоє встигли подумати майже відразу – це той вплив, який справить смерть місіс Черчіль на Френка. Ема також продумала про це майже відразу. Вдача місіс Черчіль, гора її чоловіка, подумки вона кинула на все це швидкий погляд, сповнені потрясіння і співчуття. А потім уже спокійніше стала міркувати про те, як ця подія вплине на Френка. Про те, яким сприятливим і вивільняючим буде її ефект. В одну мить вона збагнула всі можливі вигоди нової ситуації. Тепер симпатія до гарет не зустрічатиме ніякої протидії. Містера Чачера після втрати дружини вже ніхто не боявся. Це був чоловік з легким характером, він легко піддавався впливу, і тому племінник здатен був переконати його будь-учому. Все, чого залишалося побажати, це щоб у його племінника з'явилася сильна прив'язаність. Бо попри всю свою зацікавленість, Емма сумнівалася в тому, що таке почуття в ньому вже існує. У цій ситуації Гарріат поводилася виключно добре, виявляючи неабияку здатність до самоконтролю. Вона ніяк не показувала, що остання подія вселила в неї хоч якусь надію. Емма з приємністю для себе відзначила це як доказ зрослої твердості її характеру і утрималася від будь-яких натяків, що могли б цю твердість похитнути. Тож про смерть місіс Черчилль вони говорили із взаємною стриманістю. У Рендлсі отримали коротенькі листи від Френка, в яких повідомлялося все, що безпосередньо стосувалося їхньої теперішньої ситуації та найближчих планів. Стан містера Черчилля був набагато кращим, ніж можна було сподіватися. Їхній перший виїзд після похорону в Йоркширі Намічалося зробити додавнього друга у Вінзорі, якому містер Черчилль усе обіцяв приїхати ось уже 10 років. Тож наразі для Гарріет ніяких важливих подій не намічалось і добрі побажання